Agonie și extaz. Pista 28. La 21 septembrie, frasa vonarola, într-o ultimă încercare de a-l alunga pe Piero, ținu la domn o predică hotărâtoare. Florentinii înțesau catedrala. Niciodată nu mai cheltuise călugărul atâta forță și niciodată glasului nu răsunase astfel ca un adevărat bici necruțător al destinului. Florentini, cu părul măciucă, Plângeau și se văicăreau în timp ce Savonarola zugrăvea nimicirea Florenței și a tuturor viețuitorilor din ea. Pământul era stricat în ochii lui Dumnezeu. Pământul era plin de silnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată, pământul era stricat căci toate făpturile își stricaseră calea pe pământ. Și iată, eu am să abat un potop de ape asupra pământului ca să nimicească orice făptură de subcer care are suflare de viață. Tot ce e pe pământ va pieri Cea mai slabă șapta călugărului răzbătea până în colțurile cele mai îndepărtate ale uriașei catedrale Fiecare piatră trimetea sunetele înapoi ca un zid Stând chiar la intrare, Michelangelo se simțea copleșit din toate părțile de o mare de sunete Care îl înnecau ca niște ape ce se umflă Ieși în stradă, înconjurat de o mulțime de oameni, pe jumătate morți de frică Încremeniți cu ochii duși. Nu mai starețul bichelinii era liniștit. Asta e curată necromancie, fiule, ca în cele mai întunecate timpuri ale omenirii. Domnul însuși a făgădui lui Noe și fiilor săi îngeneză 9 pe 9-11 că nu va mai fi niciun potop. Iată, eu fac un legământ cu voi și cu seminția voastră care va veni după voi că nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului și nu va mai veni potop ca să pustiască pământul. Spunem te rog, cu ce drept scrie Savonarola din nou Biblia? Într-o zi, Florența va afla că a fost înșelată. Vocea domoala starețului risipi vraja provocată de Savonarola. Atunci o să-i deschideți porțile mănăstirii Santo Spirito ca să-l scăpați de furia poporului. Făcu Michelangelo Starețul zâmbia amar Poți să ți-l închipui Pe Savonarola supunându-se Consemnului tăcerii? Mai bine s-ar lăsa ars pe rug Zi de zi Pânza de păianjen se strângea Tot mai mult Veneția se declară neutră Roma refuză să vină În ajutor cu trupe Carol atacă fortărețele De graniță ale Toscanei Câteva dintre ele căzură Pietrarii din cariera de marmură, Pietra Santa, se împotriviră luptând cu întârjire, dar nu mai puteau trece decât puține zile până ce armata franceză avea să intre în Florența. Michelangelo avurare ori prilejul de a se gândi mai rațional. Când dangătul clopotului mare din turn chema întreg orașul în piața signoriei pentru un științări, Isteria bântuia populația fie de teamă, fie de ușurare. Oare orașul avea să fie prădat? Republica răsturnată? Avuțiile, arta, negoțul, siguranța și prosperitatea cetății urmau să fie înghițite acum de un monarh care ne vălea cu puternica lui armată, după ce Florența trăise în pace cu restul lumii de atât amar de vreme, încât nu mai avea acum armată nici arme, nici voința de a lupta? Venea oare într-adevăr al doilea potop? Într-o dimineață, Michelangelo se trezi singur în palatul părăsit. Piero, Orsini și suita lor plecase răgrăbiți să se învoiască cu Carol. Alfonsina se refugiase cu copiii și cu Giuliano într-o vilă pe coasta dealului. În afară de câțiva slujitori bătrâni, Michelangelo rămăsese singur. Gol și tăcut, mărețul palat era înfricoșător. Lorenzo murise la caregii, dar acum spiritul său mare, întruchipat în biblioteca și operele lui de artă minunate, părea că moare și el. Pe când trecea pe coridoarele ce răsunau încă de ecoul pașilor lui, încăperile goale prin care se uita, răspundeau ceva din duhoarea cumplită a morții o știa prea bine el care devenise un cunoscător în camera mortoară din Santo Spirito. Haosul se întindea. Piero se prosternă în fața lui Carol, îi oferi cu ceritorului fortărețele de coastă, Piza și Lehorn și 200.000 de Fiorini dacă își va continua drumul spre sud pe țărm, ocolind Florența. În furia de această capitulare umilitoare, Consiliul orașului adună poporul în bătaia clopotului din vârful signoriei și îl puse pe Piero sub învinuire, acuzându-l de lașitate, lipsă de prevedere, nepricepere și predarea cetății. O delegație, cuprinzându-l pe frasa Vonarola, fu trimisă la Carol. Pe Piero nu mai luară în seamă. Piero se repezi de grabă la Florența ca să-și restabilească drepturile. În furia sa, orașul se împotrivi cu sălbăticie. Piero ceru să fie ascultat. Mulțimea urla, pleacă, nu încurca planurile signoriei. Piero se îndepărtă cu dispreț. Mulțimea din piața își agită bonetele în semn de acuzare, cete de băieți fluierară și azvârliră cu pietre. Piero trase sabia din teacă. Mulțimea îl hăitui pe străzi. Dispărun în palat și izbuti să le abată un timp atenția, punându-i pe slujitorii care mai rămăseseră să le împartă vin și turtă. Apoi, din stradă se apropiară vestitor strigând. Signoria i-a alungat pe medicii! Pe viață! S-a pus un preț de 4.000 fiorini pe capul lui Piero! Jos, Piero!" Întors la palat, Michelangelo află că Piero scăpase prin grădina din spate, se alăturase detașamentului de mercenari al lui Orsini la poarta San Gallo și fugise Cardinalul Giovanni, cu fața lui grăsulie, roșie de transpirație din cauza brațului de manuscrise pe care le căra Urma de doi dintre slujitori, încărcați și ei peste măsură cu cărți frumos legate O tăia drept prin grădină către poarta din fund, căutând scăpare Fața lui speriată se lumină când îl văzu pe Michelangelo Bună, roti! Am salvat câteva din manuscrisele rare ale tatei, cele la care ținea cel mai mult." Mulțimile Florenței năvăliră numai decât în urma lui. Poporul fremăta în curte. Strigăte ca! Medicii au fost alungați! Erau urmate de! Palatul e al nostru!" Derbedeii se năpustiră jos în pivnițele de vin, forțară lăzile... Și când nu reușeau să scoate dopurile, spărgeau gâtul sticlelor de pereți Sute de sticle și damigene treceau din mână în mână și de la gură la gură Erau băute orbește cu înghițituri lacome, fără să li se mai simtă gustul Vinul se vărsa în voie până ce inundă pivnița Apoi, trecând pe lângă cei care se împingeau să coboare și ei în pivniță Primul val se năpusti pe scări să jefuiască palatul Michelangelo se postă în apărare în fața statuiei lui David de Donatello. Mulțimea continua să se reverse pe poarta principală, inundând curtea. Figuri de oameni pe care le văzuse de când se știa, pe străzi și prin piețe, cetățeni pașnici prietenoși, acum se dezlănțuiseră ațățați deodată, porniți pe distrugere, cu turbarea oarbă a gloatei. Ce stârnise această schimbare? Era are sentimentul de a pătrunde în lăuntrul palatului medicii pentru prima dată ca stăpâni mai degrabă decât ca intruși? Îl izbire cu putere de statuia lui David și simți un cucui crescându-i în creștetul capului. Statuia iudit și holofern a lui Donatello, care se afla în preajmă, fu luată pe sus cu soclu cu tot și cărată în urlete de triumf prin grădina din fund. Ce era prea mare pentru a fi urnit din loc, portrete și busturi de marmură din epoca romană, era sfărmat în bucăți cu lovituri de secure și ciomege. Se furise pe lângă zid, urcă scara principală în goană, alergă cât îl țineau picioarele pe coridor spre studiolo, trânti ușa după el și căută zăvorul. Dar nu era niciunul. Se uită de jur prejur la manuscrisele neprețuite, la casetele cu camee rare, amulete, juvaieruri cizelate, monede vechi, la basoreliefurile grecești de deasupra ușii, la reliefurile în marmură și bronz de Donatello, la mesele de lemn pictate redând coborârea de pe cruce de Giotto și sfântul Ieronim de Vanic. Se putea face ceva pentru a le salva? Ochii căzură pe locașul ascensorului. Deschise ușa, trase de frânghii și când cutia ajunse la nivel, se apucă să o încarce cu mici picturi, plăce mai late și de mozaic, cești de jasp, onix și ametix, o mică statuie a lui Platon, un ceas de cristal montat în argint aurit, vaze de sticlă de ghirlandaio, manuscrise, inele și broșe. Faunul bătrân, fără dinți, modelul primei sale sculpturi și îl vârâ în sân. Apoi, trase de frânghia cealaltă, coborâ puțin platforma și închise ușa. În aceeași clipă, o mulțime de oameni se năpustia asupra încăperii și începuse de studiolo ca un roi de lăcuste. Își crăi drum până în odaia lui, unde a svârli statuietele și câteva din bronzurile lui Bertoldo sub paturi. Cu aceasta însă încetă să mai fie de folos acolo. Sute de scandalagii erau palatul și marile încăperi, șterpelind din sufragerie vesela de aur și argint a familiei, spărgând farfuriile și paharele, țipând de bucurie și bătându-se pentru colecțiile de medalii de aur și argint ale medicilor, luând cupele și trofeele din camerele lui Piero, aruncând sticle pe jumătate pline cu vin în Hercule și Leul a lui Polaiolo. În camera lui Lorenzo, privine putincios cum înhățau cele patru vaze de jasp, gravate cu numele lui Il Magnifico, cum cărau afară mesele pictate de Masaccio, Venețiano, cum sfâșiau picturile din rame și cum smulgeau sculpturile de pe socluri, sfărâmând scaunele, mesele și scrinurile, Nimicind tot ce era prea voluminos pentru a fi mișcat din loc. În bibliotecă, volume și manuscrise rare fura zvârlite de pe rafturi pe jos călcate în picioare. Se răzbunau oare acești Florentin pe Piero? Dar aceste colecții minunate nu aparținau lui Piero, urmărindu-i cum sfârșiau draperiile de catifea, cum ciopărțeau tapiseriile de mătase, clătina din cap cu disperare. Cine poate pătrunde în mintea gloatei dezlănțuite? Recunoscut doar pe unul dintre prietenii devotați ai medicilor, vărului, Bernardo Rucelai, soțul naninei de medicii, stând în fața lui pala supunând centaurul, pânza lui boticeli, aflat în vestibul de lângă salon. Striga cât îl ținea gura. Sunteți cetățeni ai Florenței, de ce nimiciți propriile voastre comori?" Opriți-vă, vă implor! Îi apărut ca o figură eroică cu ochii scăpărători și brațele desfăcute, apărând tabloul. Apoi, rucelai lai fut doborât. Răzbătua nevoie până la trupul căzut cu fața la pământ, îl ridică și îl duse pe brațe sângerând într-o cameră alăturată. Gândi cu ironie. Acesta este contactul cel mai intim pe care l-am avut cu rudele mele din partea mamei. Palatul era vraiște. În biroul lui Lorenzo, câțiva cărăuși solis, după ce sfâșiaseră hărțile și tapiseriile de pe pereți, reușiră să spargă casa de bani. Din ea se revărsă o ploaie de 20.000 de fiorini, care împinse bucuria gloatei la culme, în timp ce începură bătăile pentru monedele de aur. Își croi drum pe scările din dos, ieși prin grădină, o apoi pe câteva străduțe dosnice și se duse la palatul Ridolfi. Ceru unui slujitor o pană și cernală și scrise un scurt bilet contesinei. După ce va trece primejdia, trimite pe cineva în studiolo. Am încărcat cât am putut ascensorul pentru mâncare. Semnă MB. În drum spre casă se opri de două ori. La Bugiardini și la Jacopo, lăsându-le vorbă să se întâlnească cu el la miezul nopții, la porta San Gallo Când în cele din urmă orașul a dormit, se strecură pe lângă casele liniștite până la grajdurile palatului medicii. Doi dintre grăjdari rămăseseră cu cai, ca să-i stăpânească în timpul haosului din jur. Știau că Michelangelo avea dreptul să ia cai de câte ori dorea. Îi ajutară să pună șaua pe trei cai. Încălecă pe unul, iar pe ceilalți doi îi mână de căpăstru. Nu era nimeni de pază la poarta orașului. Bugiardinii aștepta în întuneric, mulțumit de sine, și știa cu un cuțit unghiile lungi. Jacopo sosi la scurt timp după Michelangelo. Porniră spre Veneția. Capitolul 10 Până în după amiaza celei de-a doua zile, trecuseră a peninii și coborâră printr-o trecătoare către Bolonia, înconjurată de ziduri portocalii de cărămidă cu cele aproape 200 de turnuri și turnulețe unele înclinate mai tare decât cel din Piza începând transparența cerului Emilian Pătrunseră în oraș pe malul râului printr-o piață de mărfuri plină de resturi și gunoaie pe care câteva femei bătrâne în veșminte negre o măturau cu turnuri făcute din crengi și nuiele Rugară pe una dintre bătrâne să le arate drumul și se îndreptară spre piața comunale Străzile strâmte, întortocheate, acoperite de cel de-al doilea cat ieșit în afară al caselor Erau înăbușitoare, fără aer Fiecare familie boloneză își construise un turn de apărare împotriva vecinilor Obicei împământenit întâi la Florența dar desfințat de Cozimo, care îi obligase pe Florentin să-și dărime turnurile până la înălțimea acoperișului. Străzile mai largi și piețele erau mărginite de arcade din cărămidă portocalie, menite să apere oamenii de zăpadă, ploaie și de arșița cumplită verii, astfel încât locuitorii Boloniei puteau să-și străbată orașul în orice direcție, fiind tot timpul adăpostiți. Ajunseră în piața principală cu măreața ei biserică San Petronio Într-un capăt și cu o întreagă latură ocupată de palatul comunal Descălecară și îndată fură înconjurați de poliția boloneză Sunteți străini? Florentin, răspunse Michelangelo Degetele voastre mari, vă rog Degetele mari? Ce vreți cu degetele mari? Să vedem semnul de ceară roșie n avem niciun semn de ceară roșie. Atunci, urmați-ne! Sunteți arestați! Au fost conduși la vamă un șir de odăi infundate sub arcade, unde ofițerul de serviciu îi lămuri că orice străin care vine la Bolonia trebuie să fie înregistrat și să îi se ia amprentele digitale la intrarea pe una dintre cele 16 porți ale orașului. De unde era să știm? Întrebă Michelangelo N-am fost niciodată pe aici Necunoașterea legii nu e o scuză pentru nimeni Sunteți amendați cu câte 50 de lire boloneze 50 de lire? Dar n-avem atâția bani Foarte rău Atunci, 50 de zile de închisoare Cu gura căscată, amuțit Michelangelo făcu ochi mari la bugiardini și Jacopo Înainte de a-și putea veni în fire un bărbat făcu câțiva pași spre ei Pot să stau de vorbă cu acești tineri, domnule ofițer? Desigur, excelență Se adresă lui Michelangelo Numele dumitale nu e cumva bon roti? Ba da Tatăl dumitale nu e Vameș la Florența? Da, domnule Bolonezul se întoarse spre Vameș Tânărul nostru se trage dintr-o familie de vază din Florența Tatăl lui conduce o secție a vămii de acolo, la fel ca dumneata aici. Nu crezi că cetățile noastre surori ar putea să dea dovadă de ospitalitate una față de cealaltă când e vorba de familii onorabile? Măgulit, vameșul răspunse: Fără îndoială, excelență! Răspund o de purtarea lor. Când se văzură din nou sub soarele firav de iarna al pieței, Michelangelo îl cercetă pe binefăcătorul lor. Avea o față lată, dar plăcută și senină. Deși câteva fire argintii arătau că ar putea să aibă vreo 45 de ani, obrazul îi era neted și fața îmbujurată ca a unui tânăr fără barbă, dinții mărunți, foarte albi și gura mică, strânsă între nas și bărbia puternică. Sprâncenele îi apărau ochii doar până la jumătatea distanței de la rădăcina nasului, Apoi se îndrepta un sus întrebătoare. Purta o mantie de lână moale, neagră, cu un guler alb plisat. Sunteți foarte binevoitor," îi spuse, iar eu mă simt foarte stingerit. Dumneavoastră vă amintiți de figura mea ce nu merită această cinste în timp ce eu, deși știu că ne-am mai întâlnit? Am stat unul lângă altul la una din mesele lui Lorenzo de medicii." Lămuri omul Așa e Sunteți signor Aldovrandi Ați fost podesta al Florenței Mi-ați vorbit atunci de opera unui mare sculptor Care se află aici, la Bolonia Jacopo de la Quercia Acum voi avea ocazia să-ți fac cunoștință cu opera lui Nu vreți, dumneata și prietenii Să-mi faceți plăcerea de a mă însoți la cină? Plăcerea va fi a noastră Rângi Jacopo. Nu ne-am mai desfătat stomacurile de când am pierdut domnul din ochi. Atunci ați venit în locul cel mai potrivit, răspunse Aldovrandi. Bolonia e cunoscută și sub denumirea de la Grasa, Grăsana. Aici se mănâncă mai bine ca oriunde în Europa. Părăsirea piața și o luară spre nord, lăsând în urmă biserica San Pietro la dreapta, și seminarul bisericii la stânga Apoi cotiră pe via Galiera Palatul Aldovrandi se afla la numărul 8 Pe partea stânga a străzii O clădire din cărămidă de proporții armonioase cu trei etaje Ușa ogivală era încadrată de o friză din teracota colorată Cu blazonul familiei Ferestrele boltite erau despărțite prin coloane de marmură Bugiardini și Jacopo se îngrijiră de adăpostirea cailor, în timp ce Aldovrandi îl duse pe Michelangelo să arate biblioteca lambrisată în lemn de care era nespus de mândru. Lorenzo de medicii m-a ajutat să strâng aceste cărți. Avea un exemplar din stanțe per la giostra de Poliziano cu dedicație autorului. Michelangelo Răsfăi volumul legat în piele Știți, meser al dovrandi că polițianul a murit acum câteva săptămâni? Am fost drobit, o minte atât de aleasă Și Pico de asemenea, e pe patul de moarte Ce pustie va fi lumea fără ei? Pico? Michelangelo își înghiți lacrimile Nu știam, dar Pico e tânăr 31 de ani când a murit Lorenzo, a fost sfârșitul unei epoci. Nimic nu va mai fi vreodată ca înainte. Michelangelo ținut poemul în mână și început să citească cu glas tare. În urechi îi răsunau vocile celor patru platonicieni, instruindu-l. Aldo Vrandi spuse cu admirație. Citești bine, tinere prieten. Dicțiunea dumitale e clară și ai un fel de a fraza versul. Am avut dascălbuni. Îți place să citești cu glas tare? Îi am pe toți mari poeți: Dante, Petrarca, Pliniu, Ovidiu. Nici eu n-am știut că îmi place. Spunem, -mi, Michelangelo, ce te aduce la Bolonia? Aldovrandi știa de soarta lui Piero, fiindcă grupul fugar al medicilor trecuse prin Bolonia doar cu o zi înainte. Michelangelo îi spuse că e în drum spre Veneția. Cum se face că n-aveți toți trei împreună nici 50 de lire boloneze dacă mergeți atât de departe? Bugiardini și Jacopo n-au un soldo. Eu plătesc cheltuielile. Aldovrandi zâmbi. Și eu aș vrea să cutreier lumea pe la dumitale. Nădăjduim să găsim de lucru la Veneția. Atunci, de ce nu rămâneți la Bolonia? Aveți lucrările lui de la Quercia? După care puteți studia. S-ar putea chiar să vă facem rost de vreo comandă de sculptură. Ochii lui Michelangelo se aprinseră. Am să vorbesc după cine cu cei doi ai mei. Dar pentru Jacopo și Bugiardini, ciocnirea cu poliția boloneză fusese de ajuns ca să le piară cheful de hoină reală. Nu se arătau prea ispitiți nici de sculptura lui de la Quercia hotărâre că ar fi mai bine să se întoarcă la Florența. Michelangelo le dădu bani de drum și îi rugă să ducă și calul lui înapoi la Palatul Medicii. Apoi îi comunică lui Aldovrandi că va rămâne la Bolonia și își va căuta locuință. Nici gând," îi răspunse Aldovrandi. Nu se cade ca un prieten și protejat al lui Lorenzo de medicii să locuiască la Bolonia într-un han." Un florentin instruit de cei patru platonicieni e o desfătare rară pentru noi. Vei fi oaspetele nostru. Se trezi cu soarele bolonez portocaliu, inundându-i camera, aprinzând goblenul din spatele lui și tavanul cu grinzi, viu colorat. Într-o ladă pictată de la picioarele patului găsi un prosop de pânză de in, se spălă într-un vas de argint aflat pe un scrin sub fereastră, cu picioarele goale încălzite de covorul persan. Erau aspetele unei case vesele. Auzea voci și râsete răsunând în toată acea parte a palatului care era locuită de cei șase fii ai lui Aldovrandi. Signora Aldovrandi, tânăra și atrăgătoarea soție de-a doua, care dăduse și a naștere unei serii de copii, era o femeie cum se cade, care iubea deopotrivă pe toți cei șase fii și îl întâmpina pe Michelangelo atât de călduros de parcă ar fi fost cel de-al șaptelea. Gazda lui, Gia Francesco, aparținea ramurii Aldovrandi care se desprinsese de vechiul palat părintesc, se dedicase negoțului și schimbului de bani și prosperase atât de mult încât după ce absolvise universitatea, fiind încă din tinerețe notar, devenit apoi un iscusit banchier, era liber acum să-și dedice timpul artelor. Însuflețit admirator al poeziei, era el însuși un priceput versificator în volgare. Se ridicase repede în viața politică a cetății sale, senator, gonfaloniere al justiției, membru al Consiliului celor 16 reformatori ai statului liber, care guvernau Bolonia, prieten intim al familiei conducătoare volio. Singurul regret al vieții mele este că nu știu să scriu în grecește și latinește. Ei mărturisi lui Michelangelo la un pahar de ceai fierbinte aromat cu mirodenii. Ședeau un capătul mesei de nuc de patruzeci de persoane din sufragerie care avea blazonul familiei sculptat în mijloc. Ei citesc pe greci și pe latin, bineînțeles, dar în tinerețe mi-am petrecut prea mult timp numărând bani în loc să număr picioare de versuri Era un colecționar pasionat Îl condusese pe Michelangelo prin palat și arătă iconițe pictate Tăblițe de lemn sculptat, vaze de argint și aur Monede, capete din terracota, fildeșuri, bronzuri și statuiete sculptate în marmură Dar niciun fel de artă locală, după cum poți vedea Arată el înciudat. E o enigmă pentru mine. De ce Florența și nu Bolonia? Suntem un oraș tot atât de bogat ca și al vostru. Poporul nostru e la fel de viguros și de îndrăzneț. Avem un trecut frumos în muzică, în erudiție, dar n-am fost niciodată în stare să creem sculptură sau pictură de valoare. De ce?